Готовий почути дорікання Жоржети, зайшов на кухню, приготував собі каву. Жоржетта мовчала. Найчастіше після наших сварок вона не давала мені покої різними запитаннями, зауваженнями у відповідь на які я тільки щось буркотів. Та бувало і так, як сьогодні, коли вона вдавала велику німу і самим своїм мовчанням спричиняла в домі гнітюче напруження. Поки на екрані йшли титри якогось фільму, я обминув її і прийшов до кабінету. Накрутив номер телефону. І ще не пролинав угодок виклику, як різкий голос шарпнув мені барабанну перетинку. Головне управління служби загальної безпеки слухає. Я трошки відхилив трубку. Мені хотілося поговорити з паном Дальбуа. З відділу спеціальної інформації. Такий сам голос того ж тону, але віддаленіший мовив. Не кладіть трубки. На хвилину телефон заповнили характерні шуми старого комутатора, ніби номери пунктів з'єднувались механічно. Потім інший голос запитав, хто вам потрібен. У мене виникло відчуття, наче я, зламавши двері, проник до кабінету того чоловіка. Дальбуа. Це ж відділ спеціальної інформації. Той, не відповідаючи, гаркнув знову. А хто це говорить? Комісар Льондрен з префектури Бобін'ї. Поки що я вдома, але скоро буду на роботі. Рівно через годину ви можете подзвонити і перевірити. Голос трохи пом'якшив, проте людяності в ньому ще не відчувалося. Співрозмовник взяв номер мого телефону і за чверть години подзвонив. Був цілком люб'язний. Пробачте, комісаре, вже рік як Дальбуа не працює у нашому відділі. А де його можна знайти? Він вам дуже потрібен? Так. Я розслідую вбивство. Не виключено, що Дельбоа знає щось цікаве з цього приводу. Запала довга мовчанка. Тінь Жоржетти Перекрила, рухаючись, смугу світла, що проникала під дверима кабінету. На вашому місці, комісар, я б робив ставку на когось іншого. Дельбуа звільнивий. На нього ніяк не можна покладатись. Що в не щастить? Ще одна обірвана ниточка. Чим він тепер займається? Мабуть, нелегко перекваліфікуватись після служби безпеки. Співрозмовник гирикнув кілька разів, що, певно, мало означати сміх. Та ні. Правда, здебільшого до нас ідуть на все життя. А Дальбуа, недавно казали, завів майстерню по обладнанню систем безпеки. Десь в районі Руасі. Я поклав трубку і одразу зв'язався з префектурою. Мені пощастило. Застав молодого інспектора Дюпре. Який ще не вельми збайдужів, щоб не брати трубку, коли дзвонить телефон? Дюпре? Це лендрен. слухай ну. відклади все і постарайся знайти адресу однієї майстерні по обладнанню систем безпеки. Цю контуру заснував не раніше як рік тому добродій на прізвище Дальбуа, так-так, десь у районі Руасі. Якщо там нічого не буде, поїдь до торгової палати у Вальдуаз. Ну, далі в департаменти Сена і Марна та Сена-Сендені. Переглянь податкові декларації за 12 минулих місяців. Я подзвоню тобі наприкінці дня. Дюпре кашлянув. Я не можу, комісари. Як так не можеш? Це пов'язано із вбивством Юрію. Все інше зачекає. Ми всі дістали надзвичайне завдання після замаху у метро. Якого замаху у метро? То ви не знаєте? Про це скрізь тільки і говорять, по радіо передають? Ні, не чув. Я пізно повернувся і тільки не ну, устав, що там. Сьогодні вранці, о пів на восьму, на другій лінії між станціями Етуалі Терн, якийсь чоловік, помітивши на підлозі у вагоні, Підозрілий пакунок взяв його і викинув через вікно. Автономне управління паризького міського транспорту перекрило рух.